Під час громадянської перевів свою частину до червоних. Сидячи у Вірченковому кріслі за великим письмовим столом, Штангеєв розважався тим, що з дрібнокаліберної гвинтівки намагався влучити в головку цвяха під стелею у протилежному кутку. Довкола цвяха стіна була подірявлена, на підлозі біліла подрібнена штукатурка. «Ну як?» – криво посміхаючись, звернувся він до Григорія. «Хочеш попробувати?» Від Штангеєв тхнуло горільчаним перегаром. «Я струмент приніс», – сказав Григорій і поклав на стіл торбину з інструментом від «Фордзона». «Що це?» – здивовано запитав Штангеєв. Інструмент від Форзона. Записався по вербовці». Штангеєв поклав винтівку на стіл, підвівся, підійшов до вікна. Трохи постояв, барабанячи пальцем обшивку, потім невдоволено буркнув до мене. «А тібе чого постріл?» «Це мій братішка», – пояснив Григорій. Після тривалої паузи Штангеєв сказав, «Я здесь ни при чому, Лугачеву надо сдать, но если хочешь кузьмин, скажу. Правильно делаешь, ты парень з головой, не пропадешь». «Не хочу ждати Лугачева. это твое дело». Штангеєв знову сів у крісло і націлив рушницю в протилежний куток. Наступного дня Григорій кудись виїхав, щоб уже ніколи не повернутися до Юрівки. І відразу ж на колгосних воротях з'явилася на нього огидна карикатура з лікнепівським написом «Дезертір Гресько Кузьмин». Вона висіла недовго, коли стемніло, я індер. Того року пішли в шахту всі, хто здатний був тримати обушок. У колгості лишилися жінки і сиві діди. Саме тому в 33-му люди в нашому селі хоч нерідко і пухли від голоду, та все ж не вмирали, як в інших селах. Голод Я ніколи не думав, що доживу до часів, коли про голод 32-го, 33-го років почнуть писати правдиво в радянській пресі. Мусило пройти 55 років, ціле людське життя. А ще недавно – Саму згадку про ці нечувані страхіття влада розцінювала як антирадянську агітацію. Людину за це багато років кидали за колючий дріт. У моєму судовому вироку 1977 року помітне місце посідала поема «Хрест», яку я написав на цю тему за два роки до того. Навіть у 1982 році, перед моїм виходом на заслання, Начальник режиму Уральського табору смерті підполковник Федоров розпочав слідство проти мене за розповідь зекам про цей зумисне влаштований владою Голодомор. Безперервні протести на заході з привогомого арешту убезпечили мене від нової розправи. Голод застав мене в четвертому класі. Я вже казав, що в нашому селі люди не мерли. Майже в кожній сім'ї був шахтар. Шахтарська пайка хліба ділилася на всю голодну родину, і це рятувало від смерті. А де не було батька або сина шахтаря, там допомагали сусіди. Люди в часи лихоліть горнуться одне до одного, якщо не казати про виродків. Маленька скибочка хліба, не більше від сірникової коробки, уже якось утримувала від могили. Особливо тоді, коли вона була щоденна. Наша сім'я також мала невелику пайку за батька. Не пригадую, скільки грамів видавали на наші ізжевенські картки, може трохи більше ніж у леніградській блокаді, але не багато. Ходити по цю пайку доводилося кілометрів зотри. Здебільшого це був мій обов'язок. Пригадую пізню осінь 32-го. Сіявся перший сніг, я йшов на Шидлівку, порятівну пайку. Саме на цій дорозі колись я зустрічав батька з його гостинцями від зайчика. Зайчик був щедрий, не шкодував для мене ні ковбаси, ні цукерків. Спогад про смак його частувань був такий болісний, що я заплакав. Уже тоді я почав потроху віршувати. Майже не записував віршів, зберігав у пам'яті. Всі вони вивітрилися, але деякі рядки пам'ять зберегла. Разом із ними запам'яталися обставини, котрі їх викликали. В цей момент, котрий я щойно описав, склалася строфа, з якої лишилося в пам'яті два рядки.